Где не пройдем, там след бульем порос. Горят мосты, мчатся эшелоны, Под грохот взрыва, прямо под откос. Тем часом ворожи Борис Виздали свой сеанс. Добегал, выпал трактор. Ось бачишь, кормо, Пидешь по сельскому господарству, Людям після війни треба й хлібі до хліба. Піду на село. Буду й трактористом. радий з того, що справді на екрані було щось схоже на гусеничний трактор і на величезне кермо. Хоча трактор на гусеницях не кермо, а важелі. Але це не фотографія, а символ. Може, то автомашина нової конструкції? Не так же. Галка загинав на пальцях уже четвертий із прожитих на війні років. Зостався п'ятий, великий. Не може бути, щоб війна тривала ще рік. 46-й буде мирним роком. Та може, ще влітку 45-го, хто зостанеться у живих, зустрінуться десятикласники випуску 1940-го, не вірити в це ніяк не хочеться. Повинно бути так. Чи ж мало страждали на війні хлопці отих 20, 21 і 23 років народження, щоб не віждались перемоги і в 45-му? А скільки нас залишиться в строю? Йому здалось, що це надзвичайно важливе питання для історії Радянського Союзу, тому що кожна революція, визвольна, справедлива війна, висували наперед самих учасників тих революцій і воїн, бійців передової лінії. А що ж буде тоді, коли війна вибила ціле покоління мужчин від 18 до 25 років? Ще кілька хвилин, і настане Новий рік. Де зараз Не здогадується, що я тут у котлі, Думає, що десь у армії, в далеких відрядах. І перед очима постала яблуня у травневому цвітінні, і яблуня жовтолиста з тиглими плодами. І ще йому привадилося волосся коханої у світ на золотому сяєві восьмиденного місяця. Минулий 1944 рік. Галка зустрічав з кудрявими його хлопцями, очікуючи літака у ворожий тил. Це справді пощастило поки що на цій війні, що й нинішній 1945 рік вони зустрічають разом. Галка відчув, як до нього підсунувся кудрявий і міцно потиснув йому руку. Настрій кудрявого був якийсь невиразний, якось бентежно. Не чітко билося серце в нього. Його розчулило ридання Бориса. І камінь заплаче на цій клятій війні. А скільки і матросів врятувало от афінське каміння і у морі, і на півострові. Ті скелі каміння, як дерева в лісі, рятують нас. Слухай, брате, раптом пошепки звернувся Тарас до Галки. Якщо нас на цій війні не той, дамо один одному слово, що після війни, як ми одружимось і в нас будуть діти, назвемо один одного іменами. Про умови, якщо в нас першими народяться сини, посміхнувся Галка. «Тільки так, першими тільки сини, а потім уже...» «Згода, ось моя рука на цей пакт!» – подав руку Галка товаришеві. Зайшов, точніше вліз до землянки намету Освальд, принісши зварти морозяний дух і сніжинки, що танли на його плечах. «Як там?» Не чути карателів? Чи й вони подались зустрічати Новий ріг?